eskere, eskera ukatikada Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilboiria irratia, hor dago eta argia elkarlanean. Lanaren munduko analizia. Laguntakegan, abentzakegan, iskinan bertan ustabildu ta berri zbueltan bora geditzea ba gundostop stop a modialitari Bueno bueno bueno amén gaude berriro ere bilbo iriak irratiko estudioetan bilbon e eh, lanaren ekonomia saio berri bat egiteko eh e, e, e, buru e, e, e, hemen eh asken astebetan eh ja eh buruzburu etxegarria eh eki ondo hemense eta bueno ba eh beldirebe bai mandoetan eta bueno ba, gure gaurko gaia e, bueno, orain pilpilian badakigu <coughs> eh la landia oguita mas haspior dutardira gutxitzeko Erreforma bat etorriko dala, e, oin negoziazio bidean dauena Espainiako gobernuak eta eta sindikatu eta Elkarte e, empresari elkarteekin. Eta horien bueno, ba, inguruan e, solasteko, ba, gaur izango dugu alde batetik, elabeko ekintxa sindikaleko eta negozesio kolektiboko arduraduna Oiana Lopetegi, eta baita komisiones sobreraseko gipuzkoako arduraduna Arkaitz Antizar. E, gero bebai, honen ba, e, inguruko ikerketa sakonak egite egin dituen e, Peronika Castrillonen kalkulu batzuk, e, e, aurkeztuko ditugu ezelan zelako impactuak ekingo dituen e, ekonomian e, balan aldia astea laburrago izateko reforma reforma honek eta, eta zelako impactuak ekingo dauseen baselako kostuak enpresentzako zer zenbat lan berriak sortuko diren eta eta baita zelako onurak ekingo ekarriko dituen ba, gu gustiontzako eta eta bukatzeko gaur gure argia atalean ba, gure saioko kolaboratzaile E, Golo betxe dan Jenofa bereko irigoin izango dugu, kasu honetan e, katakraken auspatu da, nolatu kop elkartearen amalgarrean urte urrena ninguruko e, informazioak emongo dizkigu Jenofak. E, bueno, hori danekin, eta beti ere zuei eskertzen entxulei hor jarraitxagetik. Bagoaz! Bueno, ba, urrengo e, sin, gaurko sindikala jarduerarekin hasteko, hauda e, ba egunetan izango ditugun e, ba, e, mobilizazio esberdinak eh ba, gaur maiatzak 22, eh igual apatu desakegu errenta itorpena egiteko garaia heldu da eta orduan ba, gaztu militarari militarrari egoeragozpen fiskala egiteko kanpaina kanpaina bilatu dute. Eta, ba, bueno, e, eragospen fiskala egiteko. Hor e, duan, ba, e, informazio gehiago jasotzeko, e, webguna dago horretarako, eragospenfiskala.org, e, atarian izango duzu. E. Bestalde, ba, bizkaiko grafika egintza sektoreak gaur egin du e, irugarren grebaguna, eta biarrere beste grebagun bat deitu dute. <girrit> Bestalde, ba Bilbo, use, Bilbo Useko langileak e, Greban Mugabean daude apirian bederatzitik, hitzarmen berri baten alde. Orain dela, azte bete UGT Komisionez eta Uso Sindikatuek akordio batera helduziren, baina e, langileak bastertu egindute akordio hori, eta Greban Mugabeera berriro jotzeko e, jotzea aukeratu dute, beraz e, ba, bueno, ba, e, Greban jarraitzen dute loruta kurrina enziouneenekokerreko du. Ez eginik. Nafarrora joan da lekarozko Loziiz Far Zeutikal, enpresako langileak lauro hogeeta hamaika egun hau da hiru jabat ja, daude greban lan hitarmen propioa lortzeko Nafarroan berriro osasunbideko langie guztientzako karrera profesionala hikattzeko sinadura Bilketa e, abiatuko dute Nafarrako Parlamentuan e, ba, o, e, ori, ba, e, no, e, neurriak hart ditzaten. Eta Nafarroko hezkuntzan, langiak e, atzotik barikuru arte ari dira egunero kontzentrazioak egiten hezkuntza zaari baldintza hobeak negoziatzea exigitzeko. Eta bizkaera bultauta ZF Lenforder TVA e, enpresa bueno, horretako bigarren greba eguna egiten ari dira langileak enpresak iragarritako kaleratzeari kaleratzi esetxe zateko. Enpresa batzordeak salatu du zuzendaritzak ez dituela akordioak eta itxarmena betetzen. Eta bi arrosteguna maiatzako egitairu Amurrión osasun zentroetan dagoen langile eta mediku falta salatzeko eskualleko agerraldi egingo dute herritarrek, eziterritan Amurrioko osasun zentroan. Eta legution Legutión Sidenorlantegian bigarren e greboa eguna egingo dute bihar, negoziazioak aurrera egiten ez dutela ez duela salatzeko. Barikoan, maillatzak hogeita lau, emergentziak osakidetzako buruzakiek hogeita urte betetzen dutela ospatuko dute eta horren aurrean, ba, langilek kontzentrazioa deitu dute eta etalorendan Euskalduna jauregian hain zuzen ere, ba, ospatzeko gutxi dagoela salatzeko, edo ez dagoela salatzeko. Ieste tolu baina peinas, katas un dolor tutta barikoan berriro mer, merkal Gipuzkoako langileak Apirean grebak asteburu egiten hasi zen eta horrela jarrituko dute euran lan baldintzak hobetu daitezen. Eta ja burrengo astean, maiatzaren 27an astelenean Enplegu publikoa eta lanbal nintzak hemen adosteko eta lanbal nintzako obetzeko mobilizazioak deitu dituzte Deitu ditu Euskal Gainengo Sindikaleak, Bilbon, Amar Territan Eudelen eta Mika terretan, Eusko Jaularitzen Eta gazte izan, Zeba Logistics hau, Mercedesen hor nagusitako bat den enpresa bat E, lan, e, lan, e, enpresa horretako langiek lau e, greba egunetatik lehen egingo dute hori e, astelenean negoziazioak e, desblokeatzeko eta sindikal agendako behalekin bukatuz maiatzaren horretan marrean osteguna arabako egoitza eta etxe komunitarioen sektorean ELA eta LAB sindikatuek gre ditu dute lehen hitzarmen provintziala aldarrikatzeko. Izan ere, 2000 eta emeretzitikona guztira hogeita greba egun burtu dituzte eta bueno, ba, orain beste bat egingo dute e, lan sektoreko lan hitzarmen e, provintziala lortzeko. Bagoek izan dira e, sindikala agendako deialdiak Seguruenik e, gehiago gongo dira, beraz gogoratu e, webgune bat, oza markatu, e, elbide elektroniko bat dagoela zuen deialdiak bidaltzeko lanaren ekonomia dana batera, abildua, lanaren ekonomia, abilduagemail.com eta jarraitu desaguna aurrera Karada Ba, gure gaurko gaiari el txeko, elenda bizi labeko, ekintxa sindikaleko eta negoziazio kolektiboko ardura duna e, Oiana Lopetegi dugu telefonen beste aldean, bera e, bueno, lan aldiagut politika lehentasuna du sindikatu abertxaleak eta, bueno, astean, ogeita orduko ortsimuga estrategikoa izan e, badute ere. E, Kaizo, Oiana? Kaizo, arretxaldean gai. Bueno, Atzo martitxenean, e, ogitabost urtebete dira, darogita emeretxian, e, ogitabost lan orduko asteak, aldarrikatzeko greba oroko reta unitarioa burutu zenetik. Eta, bueno, ba, beste sindikatuekin batera egindako greba horren ondorioz, ba, nahiko txumugituzan gaia hori Euskal Herrian. Zein izan da, ordutik honako onako ba, edo lanaldi hagu txitzeko aldarrik apenean? Ba, bilakaera, ondia esan duzta? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, nikor nabarmenduko dituzke 80. eta 2000ren e, urteko, bueno, ba, lehenengo e, urteak, ez? Ba, hor, e, ba bueno, ba ofensiva a un diagrama eta lortu genituen bai arruntalde muruzketa oso esanguratsuak. Eh, sektoreka, sektore publikoan zein azpi kontrataturako zerbitzu publiko askotan, ba asteko 35 orduak, e, lortu genituen baita industriakko enpresa batzutan ere, enpresa de xentetan ere, ba 35% lortu ziren eta bestein bat sektoretan ere, eh ba nahiz eta 35 ez siritsi, bai Muruzketa esanguratsu lortu ziren, ez? Hor eh ba bueno, eman dira, ez? Sektorearen arabera, sektoreak e, egoten jarraitzen dute. E, sektorearen arabera eta hor ba bueno, bazerbitzu pribatuekako federazioen bat ipaz daipatuko nokoa ba, komertzioetan, ostaleretan eta berriz finantza ezegun gizarunaldi altuagoak ez eh ba bat sektoretan baino baina esatekoa da ba bueno, horutik ba, ona e, bilakaera hondia Eta azken urteetan, ba, bueno, ba, bat ipat patronalak ba, ba, eskuprenua jarri diola, jarun aldi honi, eta ba, lortzen ditugun lanaldi murrizketak murruzketak, ba txikiagoa dira, ez, azken urteetan. Bueno, oin badakigu, aurtoan, ba, asiko dala Jolanda ba, Diazek bultzautako erreforma berri bat, hori tamazazpi ordu eta erdiko, ba, lan astea orokortzeko, eta, bueno, zein izango da eragina Euskal Herrian, eta bat ez beha, gauzatu beharko zen, lan sektore anitze edo, bere izketa handiko sektoreetan sektore ikusita? Bueno, lehenoko zen denukena da, hemen Euskal Herrian, ez tartuko gainontzeko dene baino, eragin txikiago izango dula. Hemen badaukagu, Ba, beste gehiengo sindikal bat, estatuan ez dagoena, gehiengo sindikal e, borrokalari bat, kontrabotere sindikalismo bat, eta horret albidetu du, balen esan ditugun jarrundaldi murruzketa, oso guratxuak egin izan urtez urteza. E, ja, Joranda diazek, bi, bi fasetan edo planteatzen du jarrundaldi murruzketa, lehenengo hagoitamazortzoruk terdiko lanaldia, aldia, planteatuko lukene, eta horrengo haia hagoitamazortzoruk terdiko lanaldia, azteko lanaldia. E, hemen, e, eain, aferroko datuak ez dauzkagu, baina eain dauzkagun bat azrestekoak hortik e, bera daude. Horeta mazaztio hori uterdiko en, ba, ba, e, azteko lanaldio datikan bera daude. E, noski, e, bat azrestekoak dira, hau e, hemen eragina ere izango luke. Hainbat sektoretan, e, horietan ez orti hori uterdiko kegia esan, ba oso eragin e, txikia izango luke, O eta mazazpidio ruterrikoa, baia eragin, zabalagoa ez. Hor, eh, bueno, ikusteko Estatu mailako eta, eta hemen eh, batipat eaeko bertako datu dauzkagulako, en diferentzia datu bat botako ditut, eta dia lan arremanen kontxeioak ematen dituen datuak urteko jarrundaldiari dago, dago zkionak, eta adibidez bizkaia. Bizkaian, E, urteko mias eronda laro gehiadiru orduko batazbesteko besteko daukagu eta estatu mailan mias azpireun eta erurro da bataz besteko e? beraz, laro orduko duko urteko laro gehiadur aldea dago beraz, hemen e, ba, bueno, e, eradina izango du, e, neurri hori ezartzen da nean, e, sektore sektore ba, ba, esarri darko da, eta e, anlaizan beharko da, baina egiada gauzapen horri Bai, eski da la hainbesteko arazoak ikusten. Bai, eh, gaur sartuko da indarrean Euskarerriko lan itzarmerak lehenesteko babeste reforma bates, ha초 esautudo una. BTIre eh Lambaldinchak ovecheko bada, baina eta hori da urtsu betz, nire ikuspegitik, ba, PNV-en e, garaipen txiki bat e, reforma honetan, lanaldia ituno herretatik kampo e, geratuko da. Ezin e, ez izango da Lurralde Maian lan benbora negoziatu, edo beintxet ezin izango da e, era inter, intersektorial batean. ez, duan, zelako estrategia planteatu beharko genuke Euskal Herrian, horieta mazazpi ordu eta erdiko lanalditik aratago jateko, es, geihago jaisteko, geihago gitzitzeko e, lanaldia. Bai, bueno, hornik e, bi plano, eh planteatutako bat izango litzateke, ba bueno, agerian uztea egungo eskumenek zenmugak ezartzen dizguten eta hau da, e, adibidetako bat, es, maharrien zehazten da, e, gero hobetu badaiteke era, eta, eta eta hemen hobetzen da eh laiarrundalia eta beste hainbat, es, gutxieneko solda eta abar ere maharrietikan zehazteza zehaz, izkigu, eta, ba, bueno, ba, eta egungo eskumenak eta ba, egungo autonomia arkibegoen sistemak dozkaten mugat, agerian ustean izkigu, agerian ustean izkigu, bertako langilioi, ba, lan baldintzak hobetzeko, e, e, ba, izan dintzazkegun, tresna horien gabezia hori ez da. Beraz, e, bono, guk labek, lab, sindikatu independentista bada, jakina da, buru jabetza osoa eskuratu behar dugula uste dugu, eskumenak hobetu beharretu gula e, buru jabetza oso horren bidean, ba bertako langileon lanbaldentzak bertan erabakia lertatzeko, eh, ba badakigulako langilearearentzat ba ba hobea izango dela, ezta beguntzak dituela. Hori baretik. Eta bestetik legoke eh, ba, bertako negoziazio eh, edo bertako eskumenak eh, kuntuan izanik eh ma ba, marco honen barruan eginitzazkegun aurrera pasuak, ez? Eta hor eh baipatuko nuke negoziazio kolektiboa. Negoziazio kolektiboa Eh, ba bueno, ba eh, ez finbestekoa da. E, langi lanbidetako beteko eta paita ere gain, langi arrunaldia murrutzeko eta hor aukera handiak dauzkagun negozioetako lehtuaren bidez. Eta ikusi dugu hemen zer bataz besteko dauzkagun hori e, murrutzu daiteke. Eta bestetik, eh, ba bueno, ba guk akorrenta profesionalen formula kendatzen jarraitzen dugu. Eh, bai, ba ba dugu baino gehiotan La verdad con soldata em, em, ba, ba, ba, zehazteko formula bat uzan daitekela, eta jarrundaldea murrusteko ere ba, bueno, ba, ba, formula hori beharrazko ikusten dugu zergatik pa ba, kontrola ezan bar kolektibo pide sektore sektore oso eh ba bueno eta bestetik ba, ikusten dagulako gero eta langile kolektibo gehiago daudela negoziazio kolektibotik kanpo ez, eta orban, autonomia faltsuak, raiderzak, uberitztazioaren eraginez eh, ba, ba, langile kolektibo tabalak bitugu negoziazio kolektibotik kanpo, bestetik etxeko langileak ere, edo eh, ba, lanbalintzak eta negoziazio kolektiboa estatalizatuta daukaten sektoreiek guztiak ez. Beraz, oien eh bertako, oferta con negociazio colectivo dira Campora que les andiren langilei guztiei no labete kocha coloro corbat ez hartzeko dugu ba jarraitzen formula akordinterprofesionales formualenesten Claro orduan o sea su kondo astertze o sea ondoren sentduzun bezala eh, ondino Euskal Herrian Eta, bueno, baita Espainian ere, izango da hueragin bat, bat ez beha hori, eh, ondino asko lan, egid, ordu, lan ordu asko eh, egiten diren sektoreetan, bereziki, ba, esakit merkataritzan, edoztalaritzan, edo logistikan, edo zenbait sektore periferikoetan, itxarmen bakoak eta hori, ez? baina edo zen ean badakigu, ba, beste, beste sektore publikoan, bazdu eraginik izango, baina... Aipatu bezala, ba, ba labek. O, gaitamar lan hor duen horokortzea, hori e, da zuen hortzimuga e, estrategikoa. Eta, bueno, agian e, nora bide horretan, ba, ba gutxiago danok lan egiteko joera eta bizitzeko denbora gehiago izateko ba, irizpideari jarraituz. Ez? Eta, eta horre beste nonon irakurri dutxut berrian pasada zapatuan e, zer nahiago dugu edo zer nahiago duzu edo dakite irizpide orokorra bada sindikatuan E, baina, e, astean lan egun gitxiago bat egitea, edo egunean ordu bat edo bi gitxiago izatea. Hmm, baina, guk, e, bueno, bai, jarrun aldi bai, bai murruzketa ere elten dugunean, bi afera dauzka, ez? Gai honek, batetik murruzketa, zenbateko murruzketa ez dango duan, eta bestea da, e, lan aldiaren banaketa hori nola gauzatuko duan, ez da? Gurostez, eh bueno, ba, gauzatzeko hainbat arrazoi daude, ba, bai, ba, ez? banaketa, digitalizazioren ondorioz ere, eh ba bueno, ba, e, inguruan, ba Jaurlaldi murrizketa berrazko dela ikusten dugu, krisiko sozialaria aurre egiteko erez. Horri jarduera murrizketa berbalen bada, ba Jaurlaldi ezinbesteko ba, ba, ezinbesteko izango da eta zaintza. Zaintza ardurak denon artean banatzeko, ezin bestekoa da jarrundale murruzketa orokorra bultatzen, ez inbestekoa. E, zure galderari zuzenean erantzunez, e, zer bultatzen deguk, bueno, guk egoita estrategiko bat egine daukagu eta gure proposamena e, da egoita mar astean ordu hastean bostegunetan banatuta. Ez diogu uko egiten laude guneko lan hasteari, sektore jakin batean lan aldi murruzketa suposatzen balen badu eta horrek langilentzako onurak ekarriko balitu, baina bai uste dugu lanaldiaren muruzketaren banaketa honek e, gogoeta bat erantzun barriola eta gogoeta horretan hainbat elementu sartu barriola eta birako bat zaintza kuntxezkoa da. Zaintza ardurak banatzeko ze e, banaketa jarruan ze banaketa da egokiagoa e, da egokiagoa. E, eta galdera horrit tiraka, ba, bueno, ba, gure gogoetetan eta gure gogoetetan eguneko lanaldia murriztea ba, eraginkorreago izan daiteke, ez? Egun oso bat libre ikitzea, baina ez zaintza arduriei e, erantzuteko. Edo nola ere, sektore sektore eta ondeteskeen proposamena aurrean, entzuteko prest bete ere langileren lanbaldintzak 20 e, bidean balin badizkoazten neurriagaira nazki. Claro, egunero dira zaintza lanak eta egunero banatu behar dira orduan, egunero gitxiago lan egitea, eta ez astero edo urtero egun gitxiago eginda, hobeto ba, banatuko da, ez, e, e, zaintzalanak. Oh, horri da, horri da, gure eta ordu dugu. Egunek omurruzketak zaintzalanak hobeto e, egitera eraman beharko dintuzke, badak egu ez dela... E, Ez dara automatikoa izango eta, eta pedagogia asko dimarko degulako, oraindik diko orain, ba, ba emakumeok hartzen ditugulako zaintza ardurak batipat e, geuregain, eta uste dugu zaintza, e, ba morruzketa orokor batek lagunduko lukela, ez, ez, ez horrek bakarrik, baina lagunduko lukela, ba zaintza ardurak denon artea banatzeko. Ederki, ba, labs, e, labeko ekintza sindikaleko eta negoziasi kolektiboko arduraduna, Oiana Lopetegi, e, eskermile berriz ere ba, lanaren ekonomia eta bilburia irratiko galderei erantzuteagaitik. Ba, esker kasko zuai. Gerardetan. Agur. Eta. Gaya latzen duzu Gipuzkoako ardura da Arkaitz Antizar, eta Espainian burutzen ari den negozazioa eta Euskal Herri Euskal, Herria... ah, Euskal Herriera ikartzeko Gitalerron inguran solasteko gaur lanaren ekonomiako mikrotan, Kaixo Arkaitz Kaixo, Atzaldeon Ratsaldeon., Bueno, e, ba Berdo. Azteko, e, bo, zelan doa negoziazioa Espainiako sindikatu, enpresa, elkarte eta gobernuaren artean Badago berririko lan azpimarratzeko moduan, edo... Bueno, ba, zoritxarrez e, eta gure, bueno, komisiones obrera zen naierako, ba, naiko guztatuko litze gukena, baino geldoago, dabil negoziazioa, bueno, jakingo dut zuten bezala, eta entzulek ere jakingo duten zuten bezala, orain dala batzuk, ba, bueno, mai negoziazio maia irek zen esan bezun bezala, patronal CEO de patronal eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatuekin eta bueno ba gure naia da edo gure helburua da alik eta len eh ba bueno eh 27,5 eh, ma orduko de eh, la la Nastec Jardunal dira eh iristea ez eh? Eta nola goguan asuntoa, behagia esan, eh, geldiri da, bueno, geldirik ez, baina mote eldi joa, eta urrengo bilera, eh, illare nogeita maikean izango da, ostiralondan ez urrengoan, eta, bueno, eh, aurrera tu dezake na, edo, bueno, esan dezake da na eh, da, ziurra aski patronala ez dala, eh, akordio netara eh, batuko, ser eh bueno, eh mai negoziaztaillean neurri batzuk esarri nahi zituen e, bueno, gure ustez langileen kalterako e, alde batetik e, jardunaldia jeiteko, baina beste batetik eh fleksibildade neurri hori ba, bueno, e, azkenean enpresentzako ere pixkate ba bueno, pizkat ba, notatu ez dezaten ez eh hori eta azkenean gauza ba, berdin jarrai dezan, eta bueno, guk hortik ez, ez, genuen, ez genuen pasabear, eta e, ba, bueno, ematen duenez, gobernuaren intentzioa ere jardunaldia murriztea da, beraz, seguruena negoziazioa modu bilateralean edo e, jarraituko jarraituko du. Gure intentzioa da, udabaino lehen, E, akordiora iristea, eta, hori, ba, ba, lan jardu naldia, ba, behin goz, e, ba, bueno, mila bederatzireun, emere txigarren urtetik, ba, geistea, eh? <risa> e, berrogei, berrogei orduko lan aste horretatik, e, geistea. Vale, eta E en, Gipuzkoako enpresa elkartarikin ere entzun dugu Dabiela Eusko Jalaritza lanaldi laburragoak entsaiatzeko programa gauzatze, gauzatzeko hor berririk baduzue edo horin nola doan badakizue Bueno, eh du azken berria, bueno, lehenengo esan behar degun lehenengo gauza da e, ia e, bueno, Jaurlaritzako lan, sa e, lan saia euskojaurlaritzako lans eh lansaia edo bai eh eh va a ba, berri bueno, hiri enkargo bate lan enkarguate larazi ziola eh bueno ba, jardunaldi onen murrizketaren inguruan eta e, gure bueno, sindikatuekin etzuela etzuela osduedo ezuela kontuan kontuan eduki, ez? Eta, bueno, jakin degunaz, quen eduki dugun berria honen inguruan, ba prentsatik etorri zaigo, eta gandean e Eduardo Junquera de Gico lendakariari egindako elkarrizketa batean, ba, bueno, berako hartzen zuen, ba, bueno, e proiektu piloto hau edo bueno, ikerketa hau Ba, azkenean, bere, bueno, edo, patronalen inguruan, ere, ba, ez da, bai da sortu dituela dela, bai, zebek, eta bai, konfebaz honen aurka agertu direla, eta, degi, ba, piskat, ba, geratu dela, lau eguneko jardunaldi edo, lau eguneko, bai, lanaldiaren, e, bueno, ba, ez? Eta, bueno, guk ere, argi genuken, Elburua ez da, la, edo gure elburua baintzat ez dela lau eguneko lanaste horretara iristea, baiziketa lan orduen murrizketa lortzea. Zeren, bueno, lan, lau eguneko lanaste hau adibidez, Belgikan martxan jarri da, eta azkenean daba, boste eguneko lanastea lau, lau lan egunetara pasatzea, ez, eta azkenean balau egunetan ordu gehiago sartzen dituzu, eta ostirala, edo, bueno, edo, astelena, segun, e, jai daukazu, baina azkenean ordu berdinak egiten dituzu, aztean, beraz guretzako hori ez da ez da soluzio bat. Eta, bueno, horrela, opiskatea asuntori gipuzkun, naiko, naiko kaskar, Ba, horregia da eh Gipuzkoako hainbat en enpresetan 37,5 e, edo gutxago konlandiak daudela, hemen batez ere, ja. bueno, ba, sektore batzuetan, orduan eh hori m no la kontua, osea, e, eraginek izan dezake ba berdintas soziala lortzeko edo bai ukuste dugu eta ia dela eh e, bueno, ba, negoziazio kolektiboa bultzatzen badugu eta horre ere egin behar dugu indarra e, bueno, ba, araudi berez basikoa dena edo e, oinarrizko araudi hori hobetu dezakegula baina horretarako behardana da esan desun bezala ba, sektoretan antolatuta egotea langiak antolatuta egotea e, bueno, mm, ba, ordezkaritza sindikala egotea eta eta borroka sindikala lortzea Baina ez dugu haztu behar, sektore asko, sektore produktibo asko, atomizatuta daudela, e, bueno, ba, ez dauketela, ordezkaritza sindikala lortzeko edo ateratzeko aukerarik, legeak gutxieneko ba, bueno, sei langile eskatzen dituelako hauteskunde ba, sindikalak bultzatzeko, eta bar, bueno, ba, faktore batzuta daude. Ba, sektore batzuetan aukera ematen edo zutenak, edo zaiagoa dauketenak e, antolatzeko sindikalki ez. Ba, oietarako ere, uste dugu, ba, noski e, neurri solidarioa dela, e, bueno, ba, jardunaldia heistea. Egia da sektore batzuetan, eta gaur egun, ba, dibidez, ministrazio publiko guztia, hogeita maoste egun e, orduko lanastea dauka. Gipuzkoako vale, e, metalean ere, miaseire hundalaro geitan mabost hor e, urteko lan jardunaldia daukate. Bueno, Baina e, beste batzuetan e, berrogei orduko duko lanaztea daukete. Eta beraz hori, ba, miazazazpire hundal berrogei tamar miazazazpire hundal e, urteko lanaldia ematen du. Bueno, ba, gure intentzioa da, e, jeitxiera honekin edo murrizketa honekin, sektorek guztietan milazpihun da hamabil koma berroita hamarreko urteko lanaldia eukitzea ez. Eta gero noski itzarmen kolektiboen bitartez hori hobetu hobetzeko aukera baldin badukagu, askoz zobeto, eta horretara joko dugu baino oinarri solido bat edo hori oinarri solido bat finkatuz. Eta, bueno, ja bukatzeko aitz. E, Zer balorazio egiten duzue ba, e, komisionez obererazek e, izan dituen e, lorpenekin? Ba, batez ere elkarrizketa sozialaren bidez lortu ditu zuenak? Orokorrean oro emaitzekin pozik zaudete edo? Bueno, guk modu positiboa baloratzen dugu. Azkenean, bai ala urteko lana izan da e, bueno, gobernu haue statu maian ere, dagoen, dagoenetik, eta, bueno, ba, egia da arau aldetik, edo lan arloaren, araudiaren aldetik, ba, ba aldaketa, aldaketa asko eman direla, bere garaian esaten zen, ba, bueno, inora, ez zala inora joango, e, bueno, lanmerkatu aprekarizatu egingo zela eta bar, eta, bueno, ikusten dugu, ba, dividez, E, lanerreformak izan duen eragina, hor dago e... margatu <coughs> e, eta bueno, eta hainbat e, ba, raide erlegea izan duen eragina e... bueno, ba e, bai, ba, pozik egoteko egoteko, ba, bueno ba, arauak, atera dira edo, edo bultzatu ditugu, ez baino Bora indik, mm, ba, bueno, badaude, badaude gauza asko betzeko, eta hortan e, arituko gea. Azkenean, 2008-2008-2008 garren urteak ere oso positiboak izan dira negoziazio kolektiboari dagokionez, itzarmen sektorial asko bai provinzi maian, eta bueno, arlo autonomikoan edo eremu autonomikoan gutxiago, baina ere mu provinzialean itzarmen kolektibo asko negoziatu dira, langile, lan, lan asko eguneratu dira hobetu dira eskudiak bereganatu dira eta beraz, ba bueno, gure estrategia sindikala arria da eta behin baino gehiagotan e, azaldu dugu. Binomioa da negoziazio eta mobilizazioa. noski mobilizazio gabe emaitzak a, e, askoz kaskarragoak izango izango ziren. Baina uste dugu, mobilizazioa bakarrik, eh bai batean seri gabe edukiak mai gaineratu gabe eta bar e, ba bueno ba, ibilbide motza motza dukala ebai orduan bueno gure uste dugu gure estrategia sindikala ba bueno egokia dela eta emaitzak ematen dituela eta gure helburuak ba bueno gutxi naka ba, betetzen betetzen direla azkenean helburua sinplada eh langileen edo bai langile klasearen lan baldintzak Eta horren ondorioz, bizibaldintzako hobetzea. Lortzen ari gea, bai, lanagau iteko, baita. Bale, ba, os ondo, arkaitzan tizar, komisiones obreazeko gipuzkako arduraduna, eskerrik asko gurean egotabaitik, eta urren arte. Ni eskerzuei, eskerrik asko. Bueno, va ba, l'analdia l'analdi, lanaldi mu, haren mu ari garela, hemen dako gu, bai Jon Bernatsubi horretan espertoa dena, Naorduan, bueno, eh, Jon Bernat azaldu, aldu digusu aprobat sakit eh, lenengo, ba sakit direnen l'analdiak diren luzegiak zure ustez. Bueno, va ba, va ba, gerr ikusi alda, eh? Azkenean eh lan aldea luzea mantentzen da, soldatak ez dira igotzen eta horren ondorioz, ba, ekonomia gero eta produktiboagoa, gero eta teknologikoagoa eta eta maila gero taltuagoa duena, ba, ez du, banatzen, elangilleriari, gehiengo sozialari, biztelerianen uneko laro gehieta eta, bueno, ba, lan aldi laburtzen, ba, ba, banak eta politikaz izalike, gainera hori gizoneta eta emakumeen arteko desorekak daude asko, eh? emakumeen laurden bat baino gehiago denbora partxeareko lanetan daude, eta gizonak ba, gehiago dira ala nordu estrak egiten, eh? Zortuan, bueno, baita zaintza lanak, lapeko burkideak esan duen bezala, ba, la, zaintza banatzeko banantzeko denbora gehiago behar dugu etxeko lanak eta lan komunitarioetan, eta, bueno, bat ez belan gabesia altua da baita ere, Eta, bueno, ba, lanaldi laburragoekin, bortzuelekoa ba, hengo da, e, danontxako lana egotzeko. Eta gobernuak, bueno, iragarri du, hogeita mazazpi komabostera e, e, murriztuko duela lanaldia. Horduan, hori zelan, zelan ikusten duzuzuke, neikoa da, gehiagoin aldat, biezt frantzean hogeita mazazpi da, orduan, Eh, nola pozitiboa da neurri hau, edo igual erdi geratzen da, edo zer egitza kozu. Bueno, Podemosek hogeita mal hau lanaztea lan helburu zeukan, e, e, orain hogeita masazpi ordu tarediko lanaztera goaz, baina baita akordio programatikoan, peso eta sumarren artekoan argi esaten dau, hortik aurrera gehiago lanaldi maksimoa, ez? Gehi egizko lana edo, edo lanaldi legal maksimoa, Gitzitzen jarraitzeko konpromesua duela gobernua, ez? Orduan, elburua izan behar da, hogeita amabi edo hogeita mar lan horudurako bidea egitea, era arik eta orokorragoea, baina jakin da ere, ba, zenbait sektoreta zenbait jardueretan eretan ba, errazagoa izango dela, berez, e, ba, errazagoa dalako lan aldea kompaktatzea, ez? E, gitzia, bardiñegitea denbora gutxiagotan, edo, bueno, Eta zein ean, e, orain erreforma honek, dokingo dueragin oso importantea zenbait sektoretan eta batez behar lanaldi luzeak egiten dituzten jendeen Eta zein dira e, oztopoak edo arasoak e, hogeita eman saspi terdi baino gehiago murrizteko asteko lanaldia? Ba, betiko, ah, e, patronalak beti dira purtsu bez, ba, oso betik jahten dira, no? Edo seña en oso Jorica que dos izan, se dana da oso garestia, dana da oso saia, baina bueno, edo señan reforma sozialak aurrerakoiak eta eta eraldatzaiak edo seragetik baita iraultzaileak izan behar dira eta horretarako ba eraldaketa mm, sakonak behar dira, eh, eta lan aldia gutitzearena da tip-topikoena, tip atxo irten da e, Espainiako turismoko patronalak, esaten, ba, segareztia izango da, sektore horietan, eta hor, ba, ezin izango dan egin hori e, sektore horretan, es, ba, nik usteo ezinbestekoa dela, e, esatea e, lanaldia gutxitzea merkea dela, berez, bueno, ba, gitzago lan egitea gutxea okobratzen, ba, ez deko kostu garririk, es, izatekotan, Ba, kontratatu barbadosu jende gehiago, edo seinean izateko tan ogeita mazazpior dut erdi beharren, ba, gutxiago, ogeita amabost, ogeita amabi, ogeita amarrera gitzaizzen badogu hainbat ba, sektoretan, hor bai garestiagoa izango dene reforma horretan, ba, beharrezkoa izango da egitea egitea kostu horiek e zelan pagatu eta zelan kompentsatu enpresei. Bala, vale, eta Gehiago bestalde batik gehiago presionatza da tokatzen zaigu, edo enpresariak eh, konbentzitzea honen uragarria dela guztiontzako. Bueno, guk HCko Verónica Casenegro sinteguskalkuloak eta ikusi jou Espainarako 37 ordutardiko lanaldia oro corcheaba oso merkea izango dala, es eh? la 10 milloi euro vuelta ko empresa guztientzat, es eh? eta hori oso gitxi da eta batezbe bueno, apurtzube merkatari txan edo ostalaritzan se oser negosiatu beharrekoa, Logistikan apurtzube, zenbait industria perifikoetan hainbat sektoreetan, eh, lagun sindikalistek esan diguten bezala, ba, jada ja dauz lanean lanaldi horietan, eta izatekota lanaldi, la, gitxi laburtuko da lanaldia, eta erduan ba, sekostu egarriak dakoilean, ba, gitxi, ez? Eta edo zeinan, horrek eh, baditu ditu, be, eragina hundia eh, estatuaren txatez, beberes, izatekotan, lanaldiak murrizze horretan, ba, kostuak badau duzen prezentxako, zeren kostuak dira horiek. Ba, jende berria kontratatze garen kostuak, eta jende berria kontratatzen danean, kotizazio sosialak egotzen dira, zer gageiago pagatzen dira, beza pagatzen da, langabe sariak edo prestazio sosialak jasotzen dutenen e, gastuak iztzen da, eta horbe, erretorno handia deko erakundi publikoen txako, eta horrek margina emoten du, enprezei laguntza kemoteko. Osondoba eskerrik asko Joan Bernatsubiri honen inguren argitza baitik. Benga, bagoaz. Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomiak gaiak jorratzen eta ulertarazten duen Bilbo Bilboirria irratia. Hor dago eta argia elkarlanean. Lanaren munduko analizia gin yan bertan Bueno, eta gure, gure, gure de Cogu telefonaren bestealdean, arratsaldean Jenofa. Bai, ataldean zuri. Bueno, ontan e Eh, asko idazten duzu ergian eh, oso lapetutak ibitzen zari, eh? baina, bueno, horrein dela egun batzuk, argitaratu duzuje, zelan ba, olatuko pekez, eh? bere amar urte hurrena ospatu du, eh, katakrak zentru eh, eh, sozialean, iruñean, eta, bueno, zelan ba, joan da topaketa, zelan joan da ospakizuna. Bai, hori da, beraz, amar urtenkari antolatu hituzte bi zordun, niregon nintzen iruñakoan, zukezan zumezara katak raken eginute olako edo, Ekitaldi bat, eragile olatu kopsariaren parte diren eragile guztiak, gomitatu eta aliatuak ere bai, elkarlanak eta bideatzen zuzten, beste eragile batzu ere ziren eta giro gozoan ospatu itu amakukteak, eta gero asteburuan zea zeak, larun batez, donostin izan da ere bai, behitza amakuktean ospatzea, eta hor gehiago Festa giroan uh, hala, egun pasa politua eragile guztien artean eta ni hoogen naiz egon baina bai egon nintzela katatak jaken, eta eta ongi laurogei bat pertsona edo batu ginen eta izan zen aukera hajustte hoien ibilbideari begiratzeko eta gerora begira olatu kopsre objekt dituen egonkei edo begiratzeko ere bai. Bueno, hamar urte bareu azuea argian e, jarraipena egiten ez? Olatuko peri eta, eta artikulu asko eta asko, azken, azken, azken hau bezala eta apurtxuet, ba, gure entzule entzako ba, ze, zer da olatuko, eta zer zetan oinarritzen bai. da, apurtxuet e, labur laburbiltzeko jendeak e, agian ezagutzen ez dauen entzako? Eh, olatuko da ekonomia sozial eraldatzailean ari diren eragilean sarea. Uh, eragileak izan daitezke kooperatibak, izan daitezke erigintzako elkarteak, eta helburu dute, ba, badabiltza, beraz, ezan e, e bezala, ekonomia sozial eraldatzailean. Ekonomia sozial eraldatzaileak zer da, ez daula definizio konkreturik, baina bai, ezan daitezke, badira, hainbat elementu kontuan hartzekoa, ezan daiteke, Bizitza zentroan ematen duen ekonomia bat dela, ekonomia kapitalistari begira e, bestelako eredu bat e, plantan jahin nahi duen eragile bat dela orten da bilena. Eta azkenean, diru egitea izan behar helburu bakaja, ba, beste helburu batzuk ditu, bizitza bizi gajiagoak, elkartasuna... E, ba ingurunearek eta ilkajik ilako eramaten den aktibitate ekonomiko bat beraz, ekonomia da, baina ez ditu kapitalismoak eta neoliberalismoak dituen helburu helburu oiek eta beraz, hola tukop da, ekonomia hortan dabiltzanen xare bat, duela ama jurt ez sortu zen eh, 2040 krisiaztik atera, atera eta hor bat ziren eragile batzuk, ba, nonbait haien geroa eta haien uh, lana, haien esku, eskutan hartzeko gogoz zirenak, eta beraz kooperatibak montatu zituzten, eta haien hartzean saretzen hasi ziren, eta nonbait horiek sohtu zen horatukot. Hasieran do, dotzena bat eragile ziren, eta mahukte pasata horai badira irurogei eragilez gora, orotara xare hogek seireun bat langile biltzen ditu, eta milaka kide. Bai, zure, zure kronikan e, asaltzen duzun bezala, ba, oso izaera desberdinetako ba, itxartxe, itxagartu zitenen artean, eh? oso dekogu ba, universitateko gezki edo lanki, ekimen, ba, ergintxa edo mu, e, mu, e, mugimendu zeatik dagoen eskuideu zealen karta, e, mugimendu bai. feministako emagin, beste kooperatiba, kata oriak, krak. Horiek em... ez dira, berez ez dira olatuko psaerean, baina bai, ba, direla olatuko, olatuko penea, eh, Lagunak. Nahi, hola, ama huietan, eta nahi, olatu kopek amakukte horietan, bere bideagiterakoan izan ditu eragilea imitzonduan, eta nahi izan ditu gomitatu katakrakera. Beraz, emagin, ka, eh, katakrak bera, eskuide eh, sozialen kajta, oraindik ez dira sare hoktan, baina bai badirela elburu lanean ari direnak, eta beraz bidean eh, lagunak direna ba, eragile batzuk. Baina, olatukop bai dela, eta horretan ahaz hori duzu, sare oso zabala, anitza, badua industriatik, e, zaintzara, badoa feminizmotik, e, komunikabideetara, guere argiak isa olatukop sarearen partegira e, Badira, ala, eragile ainitz eta forma ezberdinetakoa guatu txikiagoak, besteak handiagoak, eta denen arteko sare hori saiatzen gira elikatzen Nada, bueno. el segundo. Orduan eh bueno, eh olatukopeko kidea eta bere lagunak, ez, ba, txueta, es, ba mm. apurtzuet 10 urte hauetan zehar, sendotzen joan diren sare horietan, ba dut be hor, artikulan hor eh aipatzen dosun bezala, baluralde kinchara, interkooperazioan eta bueno, ba apurtzuet ezagutzarastea be bai sareko kide guztietara eta bere lagunei, no, eta gean saretzeko preste egon goziren beste beste presa, kooperatiba, eta rei kimenei, ba apurtzuet tres nabatxu dausela sare e, horren baitan eta bueno, ba gian, Batzeko daia egiten dute, edo? Bai, noski, bai, bai. Hama juxtez bada emaitza positiboa da, edo emanko ja izan da, hama juxtez sarea bueno, zabalduz joan da, berazuri positiboa da. Baina olatuko pek, baditu olako egonka begiak noski sare hori trinkotzen segitu nahi du, lagile narteko aheman hori trinkotu nahi du, eta beraztu nahi du, nahi sare hori oraindik gehiago zabaldu, eta gero badira, bai, kogo eta estrategiko horretan, badituzte helburu batzuk, eta bat da zuke erabilizu itzori, lujalde kintza, deitzen dutena, beraz, lujalde eta ikintza itzaka juntatuz, eta hori zer da, banun bait, lujalde bat hartzen da, Euskal Egi eta lujalde hortan diren eragile proiektu ezberdinak, eta elkarlanean ematen dira, saretzen dira, Eta non helburua da lujalde hori buru jabe izatea ala sozial, kita ekonomiko, kita egunerokoan ere bai. Daz lujalde hori da, eta ez, lujalde ekin ez da ino nahi atzean utzi, nahi da lujalde horretako guztian arteko osare bat osatu, ba lujalde horrek os, modu osasun batean aintzina egiteko. Eta hori bada haien helburuetariko bat, orduan Hogetarako forma desberdinagoa dira eta katakxa ekoitz ordua izan zen aukera hala batzuk ezagutzeko, baina bat dira egi kooperazi batak buruz asko hitz egin zuutan eta hori da nunbait kooperatiba forma ez du baina kooperatiba bat ez zala funtzionatzen du Horretan egitajak dira nagusi, egitajak dira eragile nagusiena, baina gero badira lujalde hortako eragile sozioekonomikoak, e, erakunde publikoak ere hori izan daitezke. Eta beraz egiko operatiba forba interesgajia da, lujalde bateri begiratzeko orduan eta geroari begira hartzeko orduan, da ba, proiektu kolektibo eta haman komun bat planteatzeko. Batez ere, e, eta hori bada, bo, hainitz egonka ipatzuzituzten eta hainitz helburu, baina egia da euskalegia ari begiratzen jolzunean badirela lujalde batzuk usten ari direnak, biztanlez, lanez, eta eta bestez, biziaz, azken zinean eta lujalde horiei begira garrantzitsua zailo, latukopi biz, bektako biziaren aldela neiteaz zeren oaktzen gira, azkenean eguneroko bizian egitikioetan diren edo basehi, edo taberna, edo dendatxikiek maiz tra, ma, transmisiorako segidarik ez dutela, ez da gazterik hori segida hartzeko, eta hori arazo bat da, zeren gune horiek desagertzen badira, ba, egitxikioetako bizia da desagertzen, eta orduan badu hori ere erronken artean olatuko pek, eta erraiten zuten hori uh, itza hartu zutenek egiko operatibaren formatua izan daitekela, tresna interesgaria azken zinean, bertako eragile guztiak batzen dituelako, eta tabisia betsatzeko bide izan daitekelako. Bueno, Eduardo neori, si era batean eh E ekonomia er eta eraldatxaleko enpresak batzeko sortutako sare honetan, bagerota kooperazioforma desberdinak lantxe endabizela, zu dienosu moduan beste beste eragile motekin ez, eta baita da dies berregin txatik, edo erakunde publikoetatik horrelako enpresak eta horrelako ekonomia ekimenak sustatzeko dauzene, dauzene proiektuekin edo helburuekin eta bueno, ba, deia hori baluzatxa baita agu bilboiriako entzulei, ba, horrelako sarean dagoen aukerak behitzutea eta bueno, ba, aztertxa agian ba, e, lehiatik eta kapitalismoak sustatzen dagoen e, ba, lehiatik aratago, ba, kooperazioa eta alkarlaguntza agian ba, e, bidea dala bebai, beraien araso txikiei edo haundiei aurreiteko Nozki, bai bai, hori <laughs> Bueno, maskerrik asko jeno faberoko erigoin, beste, beste beti, betiko lez, ba, bergolanaen ekonomia eta bilburia irratiko era, er, galderei erantzuta gaitik eta beste baterarte dai isa nongi ayo Zalabezaren fede berri baten bila bestiarekin amaituko dugu eskerrik asko e, oian alopetegi Arkaitz Antizar eta Genofa Beroko irigoen ba, gurekin e, kolaboratza gaitik ba, gure galderi erantzunez Baita Entzule Guztiari eta nola ez, Ibon Burgoa eta Sabalari ba, programa hau posible egiten duen aspegituran e, laguntza gaitik. Eta, bueno, emendik bi astera ikusiko gara berriro, gogoratu programau, ba, bueno, podcastean izango duzuela e, entzun gai e, bilboiria.us e, webgunean, eta, bueno, ba, ondo ebili ordu erarte. Guazen eh? bertutez guazaren